Ako ste se u zadnjih nekoliko godina prošetali rijekom, a vjerujem da jeste, vidjeli ste one kontejnere u kojima možete odlagati otpad i tako ih sortirati, imaju ona čudovišta na sebi. Tim povodom pozvali smo Nikolinu Špoljarić koja je sa sanitarnog inženjerstva. Nikolina, dobro ti večer. Dobro večer, dobro i tebi. Vjerujem i ti si prepoznala one kontejnere s onim čudovištima jesam, na sebi. Jesam, jesam, otpadnici. otpadnici <laughs> na koji se imamo? E to imamo plave, plave za papir, žuti, kažemo i klincima, žuti najviše toga imaju onda zapamte. Metal, plastika, tetrapak. Onda imamo naranđasti, to su za staklo i zeleni, dakle to je ovaj eh, ostali otpad. A ti to sve znaš? Upravo zato što si ti voditeljica projekta koji se zove Javno zdravstveni aspekt gospodarenja otpadom. Uh -huh. Povlaka zaštitimo zdravlje i okoliš. Eto, okay. dugo puno, ime. <laughs> puno riječi koje objašnjavaju zapravo gospodarenje otpadom, ali prepustit ću tebi da malo da. objasniš i opišeš našim slušateljima. Eto, dugačak naziv, zato što evo, puno toga objedinjuje, e, zapravo neka poanta je okolišno zdravlje. E, to je nešto s čime se i naša struka i bavi, ali i mnoge struke e, u zemlji. Zašto javno zdravstveni? Zato što e, otpad i zapravo njegovo e, odlaganje, e, odnosno onog kasnije reći nekve, e, posljedice tog odlaganja jest javno zdravstveni problem. To je ono čime se mi kao zdravstvene struke bavimo dakle, da čuvamo e, praktički građane e, od nekakvih štetnih e, učinaka. U pripremi ove emisije zainteresirali me s jednom činjenicom. Kažeš da do 2020. godine Hrvatska mora e, reciklirati 50 posto otpada da eto to je jedan, jedan podatak e, zapravo od EU mm. kako smo članica 28 e, tako smo dobili direktivu e, eto ne mora... možemo se buniti protiv toga ali mislim, mislim da nije ni dobro da se bunimo protiv <laughs> nije dobro sigurno da se bunimo e, eto e, kaže direktiva 50 <laughs> komunalnog otpada treba reciklirati reciklirati znači ono, ponovno. Mm -hmm uporabiti, eto sad nekakvo, nekakav podatak koji sam ja našla to je iz Eurostata jedna baza za 2014. je bilo nekakvih ajto, 16% slabo, šta reći rijeka slabo. je malo možda bolje do nekih 20 ali evo I da li u 2-3 godine uspje do tih 50 magičnih možda malo preambiciozno za, za to nas to doslovno znači svaki drugi papir svaka druga plastična ambalaža, svaka druga staklena boca mm. Sve mora ići u reciklažu do, za dvije godine. Tako je. A što ako to ne ostvarimo? Ako to ne ostvarimo... Onda nekakvi penali, nekve kazne. Uh... Zašto sam uopće ovo pitao? <laughs> Zašto sam? <laughs> Nažalost, to tako je. Čim ne ispoštuješ nešto odmah slijedi kazna, tako je u školi. Znači, ako ne učeš nemaš zadaću jedinica i to je to. A Možda je i dobro da imamo te kazne jer onda će to nekoga namotivirati i onda će on možda stvarno i početi odvajati. Da, da. Uh, ja se nadam. Iskreno iako, dosad vidjeli smo kazne, ne znam, mi kadšmo kad brzo voziš, dobiješ kaznu, opet brzo vodiš i dalje. <laughs> Dobimo kazne u sportskim natjecanjima valjda svaki tjedan pa. Eto. To. Ni ovo nam neće biti ovo, Da, mislim da je, tu je ključno mijenjati ljudima nekakvu percepciju zapravo odpada. Promjenu ponašanja. Da bi ti mijenjio ponašanje, možeš čovjeku promijeniti svijest. I, to je I dajka... upravo zato ovaj projekt koji si ti voditeljica ponovimo još jednom javno zdravstveni aspekt gospodarenja odpadom. Tako je. Ok, kako ćemo to mijenjati svijest? Pa najvažnije je zapravo da ljudima damo točne informacije. Da kad, ono što mi radimo to su edukacije građana i to provodimo uh, na fakultetu. Dostat smo ih provodili od trećeg mjeseca pa uh, do ljeta. Negdje je ipak bila je studijenska pauza, moramo malo i mi odmoriti. Jasno. skupiti jasno, kupanje ovoga plaža. <laughs> tako je, tako je. Ovaj, tako, prikupljenje odmarovi. otpada i tako. Uglavnom eto ono što radimo su edukacije građana i to ćemo sad nastaviti provoditi kroz naredne godine, znači ovo planiramo biti dugoročnim projektom. Ne možeš ti u jednoj godini čovjeku promijeniti građane, zapravo jedna velika zajednica, dakle stotine tisuća ljudi, ali eto planiramo i na. Osoba po osoba, korak po korak, a evo možda da približimo malo našim slušateljima kako bi izgledala jedna takva edukacija. Nisu toliko teoretske. Ne, pa evo prelagodimo edukacije dobi. Znači za to je više da oni nešto rade, da ih se aktivira malo kroz da zaposle ručice. Njima su više likovne malo, da nešto crtaju, bojaju, da oni su izrađivali, bili na edukacijama od kartona. Znači uzeli smo iz trgovina kartone, da ih oni ne bacaju. Mi smo ih evo oporabili način tako da klinci svaku kartonsku kutiju boje u boju otpadnika mm -hmm. odnosno ovih za sortiranje i onda smo imali za njih kupljeni materijal od plastiknih čašća, metal, papir, dakle sve ovo je bilo navedeno, onda su oni morali sami, nakon što smo mi prvo njih malo propitali, imamo i ankete mm -hmm. prije i poslije radionice, da vidimo koliko smo ih nešto naučili i koliko su zapravo s kojim su znanjem došli. I... Uh, I uglavnom uh, moram reći da uh, djeca u vrtićima su jako uh, informirana, dosta znaju. Ja. Onda, a jako su tu žaka roditelji, znate, moja mama i tata to baca sve jedno i tako, ne, ne trude se baš. Znači, bolji su ovi klienci u vrtićima oni bolje to rade nego odrasta. Da, definitivno. Mm -hmm. Eto jako su bili, da čim smo im počeli pričati, oni su znali, jako prihvatili i temu i uh, bili su znatiželjni i htjeli su uh, već su rekli kako da mi to kod kuće mm -hmm. napravimo. Ma mm -hmm. evo roditelji čujete ali. Uh, mi ćemo se sad lagano odmoriti iz jednu glazbenu uh -huh. pauzu. Što će nam to svirati? Eto, možda bi za uh, nekakva motivacija za sve ovako ljude koji se imaju ten nekakav entuzijazam i žele se baviti nekim promjenama uh, u svijetu. Možda Bon Jovija uh, We weren't born to follow. Slušamo Bon Jovija i vraćamo se za koju minutu. Ostanite i dalje uz program Radio Sovere. Bon Jovi nam je odsvirao svoje, mi smo natrag u studiju, s nama je Nikolina Špoljarić, voditeljica projekta koji se ovako dugačko zove Javno zdravstveni aspekti gospodarenja otpadom, a ono možda malo razumljivije znači zaštitimo zdravlje i okoliš. To je valjda svima razumljivo. Da. Ako zbrinjemo otpad, zaštitit ćemo sebe, svoje okoliš, svoje zdravlje. Tako je, da. da. Evo, uh, i taj otpad, uh, zaš, uh, što sad sve ulazi u taj otpad, dakle nije samo ovaj komunalni koji mi svakodnevno, dakle, to je onaj otpad koji, evo, građani svaki, svakodnevno unutar svog doma ajmo reće joj bacaju odlažu nego mislim i na otpad u širem smislu osobito novi na ovaj naš medicinski mm -hmm. dakle, svaka zato i ovaj projekti dosta multidisciplinaran mm -hmm. odnosno dakle, puno različitih struka uh, se može priključiti i pronaći se u tome zbog toga što svako na svom poslu će naći nekakav otpad eto mm -hmm. ti si rekao da studijaš građevinarstvo tako da sigurno ćeš imati odpada, od da. metala mora imati nekakav opasan otpad od azbesta i tako da. dalje onda treba znati kako to sada kome se javiti, uh, na koji način Zbrinuti, a opet zato se zove ovaj, zaštitimo zdravlje i okoliš, a da ne šteti okolišu, da. a samim time da ne šteti nama. E znači, eh. Kraje onog vremena ajmo to potrpati neki šleper i, i u prvu jamu. Da, i. Ali u more pati <laughs> najjednostavnije onako. Ne <laughs> Neće niko vidjeti. <laughs> Ako nije niko vidio, nije se dogodilo. Ja. A to što nam sutra dođe to kroz pitku vodu, a to je druga priča. Tako Ali je, mi recimo, evo u našem okruženju možda rijeka nije na, na toj nekoj razini na kojoj može biti na kojoj mm -hmm. mora biti ali ipak u našoj blizini imamo grad koji se time može podičiti. Uh -huh. Pričamo o krku. Tako je, eto, grad Krk, otok Krk, ujedno, evo, tamo smo baš bili na jednom stručnoj edukaciji, ajmo reći, stručnom izletu, eh, po Nikve, na otoku Krku, on imaju jedan super sistem, doduše, grad eh, Krk i otok Krk, dakle, nemaju recimo stambene zgrade, e, to je, malo je stanovnika, pa se baš ne može isti taj plan projecirati na rijeku, koja je, eto, eh, jako gusto naseljen grad, mm -hmm. i jako je problem eh, kako sortirati otpad u zgradama od 20 katova, mm -hmm. E to, to, je, to je možda, ko se toga dosjeti, vjerujem da će biti bogat čovjek, <laughs> vjerovatno. A kako to na krku rade? Kako to na krku rade? Oni imaju dakle, od kuće do kuće, dakle, odnosno vrata do vrata, dakle svatko ima svoje, ima pet kanti mm -hmm. uh, i, uh, koje drže dakle, iz, ispred doma, pardon, ne iznad doma, uh, ispred doma uh, i u, uh, određene dane u tjednu dolazi kamion koji pokupi uh, pojedinačno određenu vrstu otpada. Mm -hmm. Znači svatko zbrine i koliko ti, koliko, dajmo reći, otpada napraviš toliko, imaš i nekakve račune. To je recimo što rade u europskim zemljama, mm -hmm. uh, da imaju to koliko zapravo otpada zapoževiš odložiti toliko ćeš onda i platiti da li to pokilaži I najčešće tako, to je možda reći, ajmo reći, najpravedniji nekakav mm -hmm. način da možda ono što se kod nas radi je recimo ima i princip da se po kvadraturi stana ili po članovima obitelji, no recimo možda jedna osoba radi više smeća otpada je tako nego četiri osobe u nekom manjem stanu ili u većem stanu, da. tako da to možda nije nekakvo uh, realno mjerilo da da, da. ima na svakakih to to se slaže nas... <laughs> No, evo u Rijeci ipak se trudimo i pokušavamo i između ostalog postoji jedan otok unutar rijeke koji jeste nazvali eko otok. Tako je. Koji će malo ovako građanima dočarati pokazati kako to može funkcionirati bez otpada. O, čemu je. o čemu je riječ? Kakav evo upravo baš je utijek iz Srade. Ovim putem mi građane pozivam ako žele se malo pomoći, potruditi, da ka tražimo volontere Aha. za oslikavanje, sadnju biljaka. Uh, eto, imamo puno pokrovitelja, ja se svima zahvaljujem, osobito i ovaj, Grado i Županiji, uh, Komunalom društvu čistoća koji nam i daju poklončiće iza klince mm -hmm. kad javamo na radionicama, oni se tome veseli onako, čim poklone vide to je super, odmah interes da, raste. Da. Uh, tako tako i mnogim uh, imamo zaista mnogo Sponzora, da ih sad svih ne navodim Eto, Znaju koji su, uh, hvala im Lijepa i uh, nadamo se Da, uh, da će, da ćemo, nastaviti, da će dalje. nastaviti Dalje suranja i da će biti još uh, Mnogo, mnogo uh, aktivnosti Što je, evo imamo, I samo sam ti prije da. Emisije ispričala što sve ćemo raditi A uh, ovaj uh, edukativni Ekootok uh, koji sad je u izradi Uh, zapravo je prvi korak ka tome da uh, medicinski fakultet postane prvi eko fakultet u mm -hmm. Hrvatskoj. Znači nekakva eko-oaza Eko-oaza, eko tako fakultetu. je uh, tako je, da. Ima u ispred zgrade, mm -hmm. u samu zgradu uh, je zapravo povezano sve to uh, i uz prostorije fosa naše udruge pod kojom je i projekt uh, prijavljen uh, radimo jednu tu je malu eko oazu, mediteranski vrt puno biljaka koje smo dobili uh, mm -hmm. donacijski, uh, i sad trebaju volonteri koji, treba koji će malo riješiti stresa koji imaju i dođite na medicinski fakultet, znači ovo je prirodna medicina, tako da rješavamo stres i sve. Ali evo, ovo je kad bude završen, kad tu neđe otvaranje pred, pred krajem mjeseca ovoga, nadamo se dobrim vremenskim uvjetima, zapravo tome ovisimo. Poanta je ta da edukacije građana, oni dolaze k nama na fakultet, dakle mi imamo radionice prilagođene svakoj dobi, vrtići škole, srednje škole, negdje imamo stručne predavanje, pogotovo za medicinske škole, dakle njima imamo neka malo stručni pristup i nakon tog nekog imać teorijskog dijela gdje vi malo vidimo koliko njima treba objasniti neke stvari e, onda ide va, idemo van mm -hmm. napraviti ovaj praktični dio da vidimo koliko su to usvojili i da li da li će nekako znat prepoznati eto, kako sortirati praktično otpad i da će možda i biljke prepoznati sve mediteranske biljke, tako da eto pa evo da dvostruko dvostruko nekako zadovoljstvo da. Da, da mi ćemo se odmoriti još jedan puta još jednom ćete pitati koja je tvoja glazbena želja, a nakon nje, nakon što odlučiš što slušamo, ćemo malo razgovarati o tebi. Tko si ti, s kojeg fakulteta i zašto te upravo ova tema zanima. Što slušamo? Eh, sad, naravno, sad će se građanima svidjeti. ACDC, Thunderstack možda. Može, slušamo... <laughs> Slušamo ACDC i vraćamo se za koju minutu? Evo, Grijeka i grad roka, što da radimo? <laughs> ja se ne bunim, meni, meni je ACDC i rok općenite u drag. Slušamo ACDC i vraćamo se. Ja mislim da će svi naši slušatelji uživiti. Na noge. <laughs> ACD je od roku svoje, čuli smo rijek je grad Roka. S nama je dalje Nikolina Špoljarić koja je s medicinskog fakulteta, inače je voditeljica projekta Javno zdravstveni aspekti gospodarenja otpadom. Evo u prva dva bloka čuli smo o kakvom je otpadu riječ, što se tu sve događa, kakve su edukacije, a mislim da je sad trenutak i vrijeme da malo upoznamo Nikolinu. Ti si iz medicinskog fakulteta odnosno sa sanitarnog inženjerstva. Tako je evo studentica sam diplomskog sveučilišnog studija, imamo prediplomski i diplomski. Znači pet godina se ukupno, pa eto još malo pa gotovo broj im sitno. Gdje je onda? Šta onda gdje je onda eto, zato nekako i ovaj projekt ide da, da se mi malo, uh, ajmo reći, napravimo uh, pi R nekakav mm -hmm. struke. Možda ljudi nas većinom kažu a sanitarni žiniček, je to ono inspekcija. <laughs> ja vi nešto sa sanitarijama imate veze, Naš, ono, ajme meni <laughs> plučavamo po je besplatno. lavandini, i što god vam treba. Da, da eto, ali uglavnom jedna jako lijepa struka, um, baš za onoga koje evo voli više stvari. Znači ovaj projekt tako je baš košta je struka multidisciplina, dakle, e, puno toga obuhvaća e, i to je nekako i ljepota i prokletstvo e, takvog posla da zapravo u svemu si i onda jako ti se teško e, odlučiti gdje zapravo se usmjeriti na kraju. Zašto baš sanitarno inženjerstvo? E, zašto što sam ja to odabrala? Da, da. Evo, išla sam u medicinsku školu, u Riječku, srednju i nekako, a, iako tu ima čak ironična jedna priča, sad kad, ako me budu slušali <laughs> profesori iz škole, e, ja sam planirala sve samo ne u medicinsku školu ići. Kad ono? Evo, kad pet ono, godina kasnije. Kad e, ono? Da, čak sam i prijateljicu u osnovnoj školi odgovarala od medicinske škole, mm. ajme daj nemoj šta će ti, to si normalna. I tako i na kraju ja upisala, eto došla sam na upis, rekog sanitarno inženjerstvo, čak nisam znala toliko što to je, mm -hmm. uh, ali evo kroz te četiri godine, od laboratorija ja bih voljela više znanost mm -hmm. uh, nakonjenašeno malo uh, mučkaš se provetama mi, mikroorganizmi bilo što tako da eto, nekako sam zavoljala taj poziv i uh, nakon srednje škole pauzirala sam, mm -hmm. ja sam i dalje htjela još uvijek medicinu, mm -hmm. biti liječnica uh, ali nekako eto, kroz, kroz te, tu praksu i na zavodu uh, nekako sam dobila osjećaj da ipak to nije možda moj poziv, da me možda trebaju negdje drugi gdje i tako je, da sam I je to samo pisala se. Ovdje. Evo me na Medicijskom fakultetu. i radiš Doduše. projekte i čini mi se da ti nije loše. E pa evo zadovoljna <laughs> sam stvarno sretna. To. Ali to nije, nije cijeli dio tvog života, nisi ti samo na fakultetu, nisi ti samo u projektu ti se baviš i mnogim drugim stvarima paralelno. Kakva je nikolina privatno. Možda bojiti on drugi pričaj kako je Nikolina privatno Imamo tu jednu kolegicu Nikoline Koja ne želi do sada u Eter Ali čini mi se da će se upravo priključiti Valentina, dobrati večer dobro svima i tebi Davore. Dakle, vidim da je Nikolina malo preskromna u opisivanju same sebe. Nikolina, molim te. <laughs> Zato trebamo tvoju pomoć. Tako je. Zato jesam. Tu. Objasni nam tko je Nikolina i što, što je potrebno znati o njoj. Tko je Nikolina? Znači, Nikolina je nešto zbilja, posebno svarno i kao osoba i kao prijateljica, kao potpora. I baš i jako sam zadovoljna što je odabrala ovaj poziv jer um, zbilja ono tu dobrotu i tu pomoć koju želi pružiti drugima, a mislim da je to zbilja pravo za vrlo. Pa Nikolina... se ja ću se nasplakat ovdje. Kad te u ovakvim rječima netko piše, on, evo... Uh, to je to, to je, to, to je, to je svrha to. života Hplatila sam je da to kaže, samo da kažem <laughs> Da ti kasnije. Svrha života Može. je postignuta, nemamo, nemamo više O čemu pričati, mislim zatvaramo emisiju Zatvaramo radi, s to je to Sve. A između ostalog isteklo je naše vrijeme Za ovu emisiju Nikolina, još imaš završnu riječ Pozivam svih da nas prate, da se priključuje projektu. Dakle, možete me naći na Facebooku, javite se kad god hoćete. Imamo i stranicu na Facebooku projekta. Pa kako god je zainteresiran, da se želi prijaviti, raditi nešto s nama. Dakle, i građani, dakle, volonteri nije bitno, stvarno ne tražimo ne znam kakve kompetencije, samo je bitno da, da sudjelujemo, da širimo taj krug u zajednici. Ono što bih se htjela na kraju zahvaliti na podršci i Uh, upravi fakulteta, koji stvarno su baš su, evo, zadovoljni i projektom i podržavaju nas. Na, uh, malo da se sanitarno probudira, da još nisu imali ovakve uh, u zadnji godin, od kad se, evo, ne znam, ja možem na faksu može možem digla malu revoluciju, pa im je čudno uh, ovoga, ali eto, nemojte me hejtati <laughs> ovoga, ali eto, nekako mislim da ova struka može puno bolje i studij da malo podramo studente da se priključe, da se čuje za nas i tjela bi se zahvaliti i suradniku stručni, tameluki traveno znači slušati pa evo profesora hvala na podršci i naravno našem prodekanu Saši Ostojiću on je ovako isto vrlo inspirativna osoba stvarno, evo i ono pokušava uvojiti neke promjene na studij, jako se trudi, tako da evo meni, meni inspiracija je uzor i e, moju mentorici e, koja nema veze toliko sa projektom ali je evo neka moralna potpora, e, ja bi se zahvaljam ovim putem. Evo, sve si sročila, puno je tu ljudi uključeno hvala yes. ti Nikolina što si nas posjetila i što si nam malo o, pojasnila i popričala o otpadu hvala, hvala ti Valentina te. što si se ipak odlučila ne, priključiti ne što, razgovoru dvarno i reći neku svoju rečenicu u Eteru, a mi upravo s ovim završavamo emisiju i nastavljamo dalje sa odličnom... He, nizam ti baš bilo ko, summer time...